Tizedik fejezet A Memphis-i nagypiac mindennapos ünnepi forgatagnak számított, ahol éppen annyi véleményt cseréltek, mint amennyi árut. Minden kereskedőnek, köztük nem kevés pergő nyelvű asszonynak saját helye volt a piacon. A cserebere hosszas, széles gesztusokkal kísért alkudozással járt, amely olykor hangos szóváltással is fajult, de végül mindig jókedvel zárult. A rendőrfőnök szívesen sétálgatott a piac téren a páviányjával. Gyilkos jelenléte elriasztotta a tolvajokat, gazdája pedig figyelmesen fülelve elkaphatott egy-egy beszélgetés foszlányt. Így felmérhette a nép hangulatát, sőt, néhány emberétől is megtudhatott fontos adatokat, természetesen tolvajnyelven. Kem elidőzött egy árus előtt, való libát keresett, amelyet szárítva és sózva cserépkorsóban árultak. A gyékényen ülő árus fel se nézett rá. Tám beteg vagy? Sokkal rosszabb. Megloptak. Nézze meg az árumat, mindjárt meglátja, hogy mi a baj. A közép-egyiptomi anyagból készült, virágfüzérekkel díszített, fényes kékre festett korsók, amelyeket az eltevéshez használtak, sokáig frissen tartották az ételt. Kem elolvasta a feliratokat. Víz, bor, de semmi hús. Nem érkezett meg a szállítmány, amit vártam, magyarázta a kereskedő. Micsoda csapás? Ez hogyan lehetséges? Nincs rá magyarázat. A szállító üres hajóval érkezett. Sosem voltam még ekkora bajban. Mással is történt ilyesmi? Az összes kereskedőtársammal. Néhányunknak vannak még tartalékai, de... Senki sem kapott újjárút. Talán csak késik. Ha holnap sem kapunk semmit, abból nagy baj lesz. Kem nem vette tréfára a dolgot. Se gazdag, se szegény nem tűrné ezt a helyzetet sokáig. A jómódúak húst akartak az asztalukra, a szegények szárított halat. A núbiai azonnal abba a központi raktárba ment, ahol a húsos korsókat tartották. A raktár vezetője a háta mögött kerezvetett kézzel a nílust nézte. – Mi történt? – Nyolc napja nem kaptunk semmit. – Nem is jelentette. – Dehogy nem. – Kinek? – A felettesemnek, a sózás vezetőjének. – Hol találom? – A műhelyében, tágtemplomának vágó mellett. A hentesek édes sör mellett beszélgettek. Általában ők fosztották le a tollat a hosszú rudra akasztott libákról és kacsákról, kibelezték és besózták a szárnyasokat, majd felcímkézett korsókba tették őket. – Miért nem dolgoznak? – kérdezte őket Kem. – vannak állataink és korsóink – felelte az egyik hentes – de nincs sóunk. Ez minden – kérdezte az előjárónkat. A sózás vezetője kicsi, kövér, szinte teljesen kopasz ember volt – Éppen az egyik segédjével kockázott. A rendőrfőnök és a majom láttán elment a kedve a játéktól. Nem az én hibám, mondta azonnal, de remegett a hangja. Tán vádoltam valamivel? Hiszen ha idejött, miért nem osztja ki a henteseknek a sót, amelyre szükségük van? Mert nincs sónk. Hogy lehet az? Két helyről szerezünk be a sót, a Nílus völgyéből és az oázisokból. A... a nagy nyári hőség után szétisten habja megkövül a földön a folyó mellett. Fehér takaró borítja be a, a földet. <kül> Ebben a sóban veszélyes tűz van. Veszélyes a templomok kövére. Ezért gyorsan összeszedik és elraktározzák. Memphisben az oázisokból érkező sót is használjuk, mivel sok húst kell tartósítanunk. De mára – Egy szem sem maradt. – Miért? – Hát lepecsételték a Nírusi sóraktárakat. Az oázisokból pedig nem érkeztek meg a karavánok. Kiem a vezírhez sietett, akinek az irodájában egy tucatnyi dühös hivatalnok tolongott. Megpróbálták túlkiabálni egymást, ezért hamar elviselhetetlenné vált a hangzavar. Végül Pászer szigorú felszólítására elhallgattak, majd sorban előadták mondandójukat. Ugyanannyit fizetnek a kidolgozatlan bőrért, mint a kidolgozottért. A cserzők abba fogják hagyni a munkát, ha nem tesz valamit azért, hogy ismét legyen különbség a kétféle bőr ára között. A hátor istennő birtokán dolgozók hibás vagy gyenge írtókapákat kaptak, ráadásul kétszer annyiért, mint korábban. Négy debentbe kerültek kettő helyet. A legegyszerűbb saru három debent ér, ami a rendes árának a háromszorosa, és akkor még nem beszéltünk a díszes darabokról. Egy birka tíz debentbe kerül öt helyet, egy hízott ökör pedig kétszázba száz helyet. Ha ez így megy tovább, nem tudunk majd élelmet venni. A birka combot már a gazdagok sem tudják megfizetni. Nem beszélve a bronz és a rézedényekről. Holnap már egy egész ruhatárat oda kell adni, egyetlen egyért cserébe! Pászer felállt. Kérem, nyugodjanak meg! Egyiptom vezíre, ez az áremelkedés tűrhetetlen! Ezzel egyetértek. De, ki miatt szabadultak el az árak? A tisztviselők egymásra néztek, majd az egyik, aki a legidegesebbnek látszott, válaszolta a kérdésre. Hát, ön miatt? Az én pecsétem áll azokon az utasításokon? Nem, hanem a kettős fehérházé. De kilátott már olyan vezírt, aki nem értett volna egyet a gazdasági miniszterével? Pásszer megértette a tisztviselők álláspontját. Beltran ügyes kelepcét állított, mesterségesen felverte az árakat, a nép pedig elégedetlenségében a vezírt okolja hibát követtem el, de helyrehozom. Készítsék el a rendes ártáblát. Jóvá fogom hagyni. Az árak túlzó emelését büntetni fogjuk. Nem kellene módosítani a debben értékét? Nem szükséges. A kereskedők panaszsal fognak élni, hiszen a téves rendelkezéseknek köszönhetően nőtt a jövedelmük. Nem hinném, hogy veszélybe sodornánk az üzletüket. Siesenek, kérem! A hírnökeim már holnap elindulnak a városokba és a falvakba, hogy kihirdessék a határozataimat. A főtisztviselők meghajoltak és távoztak. Kem körülnézett az irodában, amelyben roskadoztak a polcok a rengeteg papíros és tábla súlya alatt. Ha jól értettem bélte a núbiai ezt épp, hogy megúztuk. Teknap este óta tudok a dologról, árult elpászer, és egész éjjel azon dolgoztam, hogy hogyan emelhetünk gátat a szökőár elé. Beltrán igyekszik elégedetlenséget szíteni, hogy bebizonyítsa az én politikám is csapnivaló, és a fáraó sem tudja többé kézben tartani az országot. Hm. Ezt a mostani csapást elkerüljük, de Beltrán bizonyosan előáll valami újabbal. Ha néhány mesterségnek kedvez, akkor meg tudja osztani az országot. Szembe tudja állítani egymással a szegényeket és a gazdagokat. Gyűlöleteket akart szítani, hogy aztán a saját javára fordíthassa. Egy pillanatra sem lanyhulhat a figyelmünk. Na, maga legalább jó hírt hozott? Attól tartok, hogy nem. De már is egy úgy csapás? Megakadt a ellátás. Pászer elsápat. El fog fogyni a nép mindennapi élelme, a szárított hús és a szárított hal. Pedig idén bőséges mennyiséget gyűjtöttek össze a sóból. A raktárak ajtaját lepecsételték. Vegyük le a pecséteket. A vezír Kem és két írnok jelenlétében letörte az ajtókról a kettős fehérház pecsétjét. Az intézkedésről feljegyzést írtak, tátummal és aláírással. A sóraktár előjárója maga nyitotta ki az ajtókat. Micsoda nedvesség! Ezt a sót rosszul gyűjtötték össze, és rosszul raktározták, állapította megkem. Poshat vízzel locsolták meg. Szűrjék át, rendelkezett pászer. Akkor sem lehet megmenteni. Pászter dühösen fordult az előjáróhoz. Kitette tönkre a sót? De, de, de nem tudom. Amikor Beltrán ellenőrizte, úgy ítélte meg, hogy nem alkalmas a fogyasztásra, sem az ételek tartósítására. Szabályszerű jegyzőkönyvet vettek fel róla. A férfi reszketett a pávián Metsző tekintetének tüzében, de valóban nem tudott semmi többet. Az oázisokkal való kereskedelmet irányító iroda a külországokkal kapcsolatot tartó állami hivatal egyik részlege volt. Jól lehet, az oázisok az első dinasztiák óta Egyiptom területéhez tartoztak, a távoli vidékek változatlanul titokzatos tájnak számítottak a völgy lakói szemében. Termékük a szik só volt, a tisztálkodás és a mumifikálás elengedhetetlen kelléke, valamint a kiváló minőségű étkezési só. Az karavánok szüntelenül úton voltak, nehéz, értékes terhükkel. Valaha rabló bedúinok fejvadásza volt az az ember, aki ezt az irodát vezette. Naptól cserzett ráncos arca, szögletes feje, erős termete erről árulkodott, és arról, hogy jól tudja, mennyit ér a bátorság. De a pávián jelenlétte, még őt is zavarta. Kösse pórázra ezt a vadat! A pávian kiszámíthatatlan állat. Gyilkos fölesküdött rendőr, nem támad senkire, csak a bűnözőkre. Az oázisok előjárója elvörösödött. Sohasem vonták még kétségbe a becsületességemet. Azt hiszem, még nem köszöntötte a vezírt. A férfi merev derékkal meghajolt. Mennyi só van a raktáraidban? Nagyon kevés. Az összvérek már több hete nem hoztak semmit az oázisokból, sem ide, sem pedig tébába. Nem is csodálkoztál ezen? Én magam adtam ki a parancsod, hogy szakítsuk meg a kereskedést. Hmm, saját elhatározásodból? Pelső butasításra. Beltrántól kaptad? Valóban. Miért? Le akarja szorítani az árakat. Az óázisok kereken megtagadták az árcsökkentést. Meg voltak győződve róla, hogy a kettős fehérház beadja a derekát. De nem így történt. Én hiába tiltakoztam, senki sem válaszol a felterjesztéseimre. Szerencsére ott van a völgy súlya. Szerencsére, ismételte pászer lesújtottan. Az árnyékfaló szinte felismerhetetlen volt hosszú tunikájában, kopasz fején a homlokát takaró parókával. Két samarat vezetett egy hosszú kötélen. Pászer birtokának a konyha felé vezető kapuján kopogtatott. Az intézőnek megmutatta friss sajtjait, korsónyi, sózott, krémes joghurtját és timsóval savanyított aludtejét. Az intéző először bizalmatlanul fogadta, de aztán elismeréssel nyugtázta, hogy milyen jó árut kínál. Ahogy a korsó fölé hajolt, az árnyékfaló leütötte, majd az eszméletét vesztett intézőt behúzta a kapun. Végre bejutott a vezír birtokára.